Aguhul bilaah min al-Shaytan al-Rajim, bismillahi al-Rahman al-Rahim. Allahumma ilna nasyaluk selamatan fi al-Din, wa'afiatan fi al-Jasad, wa ziyadatan fi al-ilm, wa barakatan fi rizq wa tawabatan qabla al ورحمة عند الموت وموفرة بعد الموت اللهم هوب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu keseramatan. Ketika beragama Kesihatan badan Limpahan ilmu Keberkatan rezeki taubat sebelum datangnya maut Rahmat pada saat datangnya maut Dan ampunan setelah datangnya maut Ya Allah Mudahkanlah kami dalam mengharungi sakaratul maut Berikanlah kami keselamatan dari api neraka Dan keampunan pada saat hisab. A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Wa afiyatan fil jasad وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هو علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب